מאזינים בפרק זה של Who Podcasts the Watchman, סדרת הפודקאסטים שמוקדשת לחגוג 30 שנה ליצירת המופת ששינתה את עולם הקומיקס בשנת 1986. Watchman של האמן דייט גיבונס, הכותב אלן מור והצוואי ג'ון היגנס, אני תום שפירא והאורחת שלי היום. אני מיכל פז קלאפ, אני עורכת קומיקס וספרי נוער בהוצאת כנרת זמורת דביר ועוצרת במוזיאון הישראלי לקריקטורה וקומיקס. נעים מאוד, תודה, תודה שהסכמת לבוא. את גם הפרק האחד לפני האחרון, כי אנחנו מדברים היום על גיליון 11, look on my words he mighty, וגם ההקלטה האחד לפני האחרונה. מאזינים קבועים כבר יודעים שאני מקליט ומעלה את זה כמו דוקטור מנתן, out of time, <laughs> מקליט פרק מספר 1, ואז פרק מספר 7, ואז פרק מספר 12, אבל את בצירוף מקרים מרשים, הגיליון הלפני האחרון, והפרק הלפני האחרון. כבוד <laughs> גדול. כן. אז אני אשאל אותך את השאלה שאני שואל את כל המשתתפים. מתי נתקלת בוואטשמן בפעם הראשונה, ומה הייתה דעתך עליו בפעם הראשונה? האמת היא שאני נתקלתי בוואטשמן יחסית מאוחר. אני חושבת שזה היה לפני עשר שנים בערך. אני קראתי אותו בשביל לבחון אפשרות להוציא אותו לאור. נדהמתי ממנו, ואמרתי לעצמי ולמי ששאל אותי, שהציבור הישראלי עוד לא מוכן לקבל אותו בעברית. אני חושב שאני מסכים מתחת גם כשאני רואה את Watchman, נראה לי לפחות עוד עשור שהדור הנוכחי של הקוראים שאת מגדלת יגדל ויהיה מוכן להתמודד עם הדברים האלה. כן, אני לא יודעת אם יהיה מוכן להתמודד, כמו יהיו לו את הכלים להתמודד, ויהיה פתוח מספיק בשביל... אתה יודע, לקרוא קריאה כזאת בקומיקס, כי הקומיקס הזה באמת אה, אה, הוא הוכחה חותכת וניצחת לזה שקומיקס אה, אה, יכול להיות הרבה מעבר לסימפל פאן. ויש פה באמת, אה, בשביל ליהנות מה, mm -hmm. מהיצירה הזאת ולהבין את כל הרבדים שלה, צריך להיות מאוד מיומנים בקריאה של קומיקס. זאת אומרת, אה, קריאה שטוחה ו, וחד פעמית. מישהו שלא יודע איך, איך, אה... איך לנצל את כל האפשרויות שה... שהמדיום הזה מאפשר, הוא, לא... הוא פשוט לא, לא ייהנה, הוא יקרא את הספר ויגיד, אוקיי, על מה הרעש, וחבל, כי זה ספר שהוא הרבה יותר מסתם סיפור. אני לא בטוח עד כמה אני מסכים, כי כשאני קראתי אותו פעם ראשונה, הייתי יחסית צעיר, אני חושב ש... הקורא בפעם הראשונה ייהנה מהעלילה, מהדמויות, מהתעלומה, אבל בטח לא בכל הרמות, מה שנקרא. כן, אבל... יש, ו... uh, יש כל כך הרבה שכבות אחרי הכל. לא, ברור, זה לא... Uh, חס ושלום, אני לא אומרת, זה, זה, זה, זה, זה כיף לקרוא את זה גם כשלא חופרים, אבל uh, uh, כשאני חושבת, אתה יודע, שאני צריכה לבחור uh, ספר uh, לתרגם לעברית, uh, בטח שלקהל של, בוגר, אז אני, אני מחפשת משהו האיחו, שהקהל יוכל לראות את האיכויות שלו. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא הגענו לשלב שבו, ככה קוראים בסבבה, מתרגמים פה עשרות ומאות כותרים, והכל בנחמדות, ו, ויאללה, ובואו נתרגם עוד ספר, כי הוא נחמד. כשאנחנו בוחרים ספרים, בטח של מבוגרים, צריך שתהיה להם ממש, שתהיה סיבה ממש מעולה. לתרגם אותם, ושאנחנו נחשוב שהקוראים יצליחו להבין את הסיבה. אתה מבין? עכשיו, בעיניי לקרוא את הספר הזה וליהנות רק מעלילה, זה פספוס מטורף. זה, זה, אתה מבין? זה פספוס מטורף. מה גם שבאמת הקהל שלנו כיום, עדיין הקהל הבוגר, לא כל כך מכיר את, את ספרות גיבורי העל. לא, לא, לאו לא דווקא יבין על מה הספר הזה מדבר, מה הוא מנסה לשבור, מה, למה הוא מתייחס, עם מה הוא מתכתב. ו, ולכן, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים אה, אה, נורא נורא התאכזבו מהסרט. אני חושבת שחלק, מה, שחלק מהעניין זה היה שבאמת הסרט אה, לקח את הדברים היותר חיצוניים של הספר. ולא, ולא הגיע לעומקים המטורפים, האומנותיים, שהספר הזה מגיע אליהם. ובשביל להבין אותם צריך, ל... יודע, צריך להיות מסוגל ל... לזהות שיש לך פה איזה כלי שאתה צריך ללחוץ על הכפתור בשביל להשתמש בו. ואני חוששת שעדיין זה לא שם. אז שוב, כמובן, אתה יודע, מגניב, להוציא לא ספר, אחלה ספר, סיפור מעולה, דמויות מדהימות. אבל, אבל לפחות לפני עשור, מה שחשבתי היה שאנשים לא... תחשבו שזה פשוט עוד ספר, עוד רומן גרפי, ולא יבינו על מה המהומה. ואז סתם נפספס את העניין. אוקיי, okay. <laughs> אני חושב שזו הזדמנות uh, לצלול לתוך הגיליון עצמו, ואני רוצה יאללה. להתחיל דווקא מהסוף, מאחר ודיברת על התחתבות עם המקורות ההיסטוריים. Uh, כי כאמור, בארץ אף אחד לא יבין את השורה I am not a republic serial villain. כן. שפותחת את, uh, את הבלון דיבור האחרון בגיליון הזה, שהוא כנראה... הטוויסט הכי גדול בהיסטוריה של הקומיקס, אוזימדיאס עומד מול נייט uh, אהול ורורשך, וכשהם שואלים אותו, נו באמת, המזימה המטופשת שלך על uh, להרוג מיליונים כדי להביא לשלום עולמי, מתי בדיוק התחננת לעשות זה? והוא אומר, אני, אני לא נבל מאיזה סרט סדרתי, עשיתי את זה לפני 35 דקות. כן. פאוזה. כן. זה, כן, יש פה שתי פאוזות. שני הפריים הבאים הם, הם, הם, הם ללא מילים. פאוזה, באמת, למעשה לא, יש פאוזה עד סוף הפרק, שאני חושבת על זה. כן. אחר כך אנחנו, נגמרו המילים, אלה המילים האחרונות שנשמעות בפרק הזה. ובאמת המשפט הזה הוא, הוא המיצוי של, ה, של, של כל הספר הזה, בתכלס. של כל, גם, של, גם של הדמות... של אוזי וגם, וגם של כל, של כל, ה, ה, כל מה ש, שמנסים ל, ל, להעביר פה, uh, של מה זה גיבור, ומה זה נבל, והאם הדברים שאנחנו חושבים שהם איקס, הם אכן איקס, והאם התפיסה שלנו, את המציאות, היא uh, אכן מה שאנחנו חושבים שהיא. Uh, כי גם הוא, הוא, אומר, הוא אומר שהוא לא, הוא לא סתם נבל מאיזו סדרה, אבל הוא לא חושב את עצמו לנבל בכלל. מבחינתו הוא הגיבור. זאת אומרת, זה, לא, זה הרבה יותר מ... הוא, הוא למעשה צוחק עליהם, על ה, על, הוא צוחק על, ה, על החברים שלו. יש פה משהו נורא מורכב, כי הקבוצה הזאת התחילה בתור קבוצה של גיבורים שבאים להציל את האנושות, לתקן את האנושות, לעזור לאנושות. עכשיו, בתוך הקבוצה הזו, היית מצפה ש, שבאמת חברי הקבוצה יראו זה בזה. קולגות וש שנמצאות מאותו, מאותו צד של המתרס, אוקיי? Okay? כולנו ה-good guys. אבל לא, מתברר שבתוך כל, כל הקבוצה, לאורך כל הספר הזה, מה שאנחנו מגלים, שגם בתוך הקבוצה הזו של ה-good guys, אוקיי? Okay, יש לנו, היא, היא, היא מפורקת לגמרי. זאת אומרת, כל האינטריגות האנושיות והחולשות האנושיות מובילות לזה שהקבוצת העל הזאתי, למעשה לא תהיה קבוצת על בכלל, היא תהיה קבוצה של פרטים שפועלים כל אחד, אה, כל אחד במסלול שלו, כל אחד לפי האני מאמין המאוד מאוד ספציפי שלו, כשהמסלולים האלה מתנגשים שוב ושוב, ומה שיוצא מהקלאשינג הזה זה, זה למעשה אה, פגיעה בבני אדם, באנושות, בכוכב, תלוי על מה אנחנו מדברים. ופה זה שהוא אומר, אה, אה, זה שהוא מתייחס בזלזול באמת לסצנה הזאתי, המאוד מוכרת, שכל קורא של, של ספרות גיבורי על מכיר, או בכלל, שאתה יודע, כל הנבלים שתמיד משום מה בוחרים להתחיל לפטפט על הפלוט שלהם, ואתה אומר, לא, מה אתה מדבר כל כך הרבה? כאילו, מה יש לספר על זה? תמיד יש להם, הנה, הם נכנסים לאיזשהו... איזשהו כן, טרנס נרקסיסטי <laughs> כזה, שאני אספר לך מה תכננתי, איזה גאון אני כזה. במשפחת סופר-על, ב-Incredible's, כן, <laughs> היה את הנחמד הזה, שבו אפילו הנבלים בעצמם הבינו שיש להם בעיה פסיכולוגית, שזה כזה, you've got me monologing, you slay. כן, לגמרי, <laughs> כן, כי זה בדיוק, ובאמת, בשלב מסוים, אני חושבת שאנחנו הקוראים, אנחנו, איפשהו אנחנו, אתה יודע, גם מצפים לזה, מחכים לך, זה <laughs> <laughs> מין, אתה יודע, יש לנו, יש כל מיני, יש חוקים, לא, כתובים או, או בלתי כתובים, ואנחנו מחכים לה, לה, למונולוג הזה, ו, וגם מקבלים אותו באהבה ובהבנה, בסדר? וגם איפשהו אנחנו מנסים, אתה יודע, אפילו אצל הגת הקריסטי יש לנו בסוף את, ה, את, ה, את, ה, את הבלש שמספר, אתה עשית ככה וככה וככה וככה וככה, ואתה יודע, כשהוא מאשים את הזה. תמיד יש, זה, זה, זה, זה, מבנה, זה מבנה מוכר, אבל פה, מה, מה שלמעשה הדמות הזו עושה, היא קודם כל צוחקת על זה. על כל העניין הזה, כי הרי אנחנו מדברים על האדם החכם בעולם, נכון? אז הוא, כן. לא, הוא לא ייפול לקלישה המטופשת הזאת, בסדר? הוא לא, לא יתנהג כמו איזה... אם הוא, אם הוא היה נבל, הוא בחיים לא היה עושה את זה, כי מה פתאום אני אידיוט? זה מצד אחד. אבל מצד שני, הוא גם צוחק, והוא צוחק גם על החברים שלו שכביכול הם, תקועים מאחור. הם עוד לא, הם לא, הם לא, הם לא התקדמו כמוהו. הם, הם לא הבינו מה באמת צריך לעשות. הם... אולד סקול, אוקיי, הוא הרי כל הזמן מדבר על זה שהם, שהוא ה... אתה יודע, הוא זה שמבין מה צריך לעשות, שיודע, הוא כזה חכם, הוא יודע לנתח את כל המידע, הוא יודע להבין בין השורות באיזה מניות הוא צריך להשקיע ומה עכשיו צריך לעשות ואיך צריך לנתב את זה ככה ולראות את העתיד, ואתה יודע, וכמו דוקטור מנהטן גם הוא מקפץ בין הזמנים בדרכו שלו. אבל, והחברים שלו, לא, החברים שלו הם הולד סקול. אתה יודע, אתה רע, יאללה בוא נירה בך, אתה טוב, בוא נחבק אותך כזה, כביכול. שוב, כביכול, כי זה לא נכון. אנחנו יודעים שזה לא נכון. אולי למעט רורשך, שהוא מקרה עצוב ואבוד, אבל, אבל הדמויות האחרות כן, במהלך, במהלך הספר, הן כן שואלות עצמן שאלות, הן כן תוהות מה זה טוב ומה זה רע, והאם אני גיבור, ואם אני לא גיבור וכולי, הן כן מתלבטות לגבי זה. הוא למשל לא, מת, לא מתלבט. זאת אומרת, הוא מבחינתו יש לו את היהירות של אה, אה, גאון מנותק לגמרי. זאת אומרת שבסופו של דבר אה, אה, זו גם החולשה שלו, זאת אומרת הנקודת אה, אה, אה, אה, חוזקה שלו היא גם נקודת החולשה שלו. כי הוא כל כך אה... חם שהוא כבר לא מבין. אני חושב שזה מעניין <coughs> לדבר על מימד הזמן, כי וואטשמן זה כאמור סדרה שאחד האימיג'ים שחוזרים בה שוב ושוב, זה הרעיון של זמן, זה הוואטשמן, וואטש כמובן של לצפות <coughs> וגם כמובן של שעון, כן. אבל גם העובדה שדוקטור מנהטן מרחף בין הזמנים, העובדה שיש לנו כתמיד את שעון יום הדין, שאני עדיין זוכר את היום שבו שזה דבר אמיתי ולא משהו שאומצה בשביל הסדרה והייתי כאילו, <laughs> או אלוהים זה היה קיים. <laughs> <laughs> כן. אבל אני די בטוח שהוא עכשיו הרבה יותר קרוב לחצות ממה שהוא היה לפני חצי שנה, אבל כן, בסדר. כן, כן. Uh, אבל מה שמעניין זה שבעוד שדוקטור מנטן רואה את הזמן, כמו קורה, באופן לא ליניארי, והוא יודע שאין שום דבר שאין לו סוף, אוזימנדיאס, עם כל החוכמה והיהירות שלו והגיונות שלו, תקוע בתפיסת זמן שהיא מאוד מובלת מטרה. כאילו הוא חושב שלזמן יש סוף, והסוף הוא אני מציל את העולם, הסיפור נגמר. מה שמעניין איתו, הוא שהוא הוא כל הזמן מתייחס להיסטוריה. Mm -hmm. זאת אומרת, <coughs> אם, אם, למעשה זו דמות שלא חיה בהווה. היא חיה בעבר והיא חיה בעתיד. הוא לא חי בכלל בהווה. הוא מסתכל על מה שקרה בעבר וצופה לעתיד, יש לו תוכניות לעתיד, וההווה הוא איזשהו מין מכשיר שהוא, שממנו הוא שואב פרטים כדי להגיע לעתיד. כי אחת התפיסות, סליחה, סליחה, תמשיכי. לא, בסדר. ובאמת התפיסה הזאת שלו, של אני אשנה את העולם ואז זה ייגמר, גם הוא בעצמו לא, אתה יודע, גם הוא בעצמו לא יכול למעשה, הוא לא יכול לעמוד בזה. הרי אתה יודע, זה לא שהוא, הרעיון המהמם שיש בסוף הפרק הזה, הרעיון איתו, הרעיון המאוד... המאוד אה, אה, אה, אה, מסחרי משעשה הזה. משעשע באופן כן, מגלומני. מסחרי, כן, דורא מסחרי, כמו איזה גיבור, כמו איזה כוכב אה, טלוויזיה כזה. אה, מראה שהוא לא מתכוון, אה, he's here to stay, הוא לא, הוא לא מתכוון לסיים את, אה, זאת אומרת, הוא סיים את מטרתו פה, ואתה יודע, כמו דוקטור מנהטן, הוא פורש לעולם אחר, זהו, כבר לא, אין לו מה לעשות פה, אז הוא, אז, הוא, אז, הוא, אז הוא נעלם. לא, הוא כאילו, אתה יודע, עכשיו הוא ימלוך, מבחינתו. זה לא שזה, הוא, הוא למעשה מתכוון, מה שהוא רוצה לעשות כל הזמן, זה אני עכשיו אסדר את הדברים שיהיה לי נוח, אסדר את כס המלכות כך שהוא יהיה לי נוח, ואז אני אשב. וזה די מעניין שהוא לא חושב מעבר לזה. זאת אומרת, בן אדם שהוא כל כך מתוכנן, כל כך יורד לפרטים, כל המסכים האלו מסביב, בכל ה, כל הזמן הוא רק עוקב אחרי אנשים, מנתח אותם, מזה. הוא לא חושב שנייה, אוקיי, סבבה, הרי גם, גם כשהוא אה, עוזב את ההון שלו. וגם אחר כך כשהוא בונה לעצמו הון חדש, זה תמיד באמת אה, מכוון מטרה. כי יש לו את המטרה X, וגם כשהוא משקיע במניות וזה, תמיד זה מכוון מטרה ליום הספציפי הזה. אבל אנחנו, הוא לא מדבר על, על באמת על היום שאחרי, על, אתה יודע, קצת אה, טראמפ כזה. <laughs> אוקיי, זכית, יאללה, עשית המון כסף, זכית עכשיו בזה, מה עכשיו? אז מה, מה, מה עכשיו, מה התוכניות, מה אתה מתכוון לעשות? הוא בדיוק ככה. Mm. זאת אומרת, והרעיון הזה נורא... כי הוא בטוח נורא... שלא יהיו בעיות. מה? כי הוא, הוא בטוח שלא יהיה בעיות. שבא, לא יהיו בעיות. סבבה, הם... לא אבל מה כן יהיה? כן. אז מה, אם, לא, אם אין בעיות, אם אין זה, בשביל ש... מה צריך אותך? שלום נצחי תחת פקס עוזימנדיאס. אבל זה וזה... נורא משעמם, זאת אומרת, מה, הבן <laughs> אדם שהוא כל כך... אדם... הבן אדם הזה ניזון מבעיות. זאת אומרת, אם לא היו בעיות, לא, לא היה לו שום רזון דטח, לא היה שום סיבה שבשביל מה אנחנו צריכים אותך? אם אתה תסדר את זה בצורה כל כך הרמטית, כמו שאתה חושב שתסדר את זה, אז בשביל מה אנחנו צריכים אותך בכלל? אתה מבין, אין פה שום, וזה נורא מוזר, בשביל הבן אדם הכי חכם בעולם, זה שאתה לא מסדר, לא מסדר איזושהי תלות של העולם בך. הרי אתה יודע, הרבה פעמים, נגיד זה מה שהוא אומר, זה, זו הטענה שלו נגד הקומיקאי. הוא אומר שהקומיקאי יתנגד לתוכנית, שהוא הבין מה קורה, הוא יתנגד לתוכנית בגלל שהוא הבין שהוא יהיה מיותר, שהיא תייתר אותו. אבל למעשה גם הוא יהיה מיותר. כל גיבורי האל יהיו מיותרים אם יהיה לנו פה אה, אה, גן עדן, mm -hmm. אם לא יהיה שום דבר, אתה מבין? וזה נורא נורא מוזר שדמות כזאת לא חושבת... אה, אבל שוב, מה זה מוזר? הוא פשוט כל כך אה, שקוע בעצמו ובנרקסיזם שלו, ש... ש... ש, ששוב, כמו שאמרתי, הכוח שלו הוא גם המכשלה שלו, הוא גם הנקודה התורפה שלו. הוא במידה רבה עתידן גרוע כמו שהוא היסטוריון גרוע, כי הוא רואה את ההיסטוריה, <reb bringt> ההיסטוריה כמאוד מוכוונת מטרה, וזה לקח שהרבה היסטוריונים אמורים ללמוד לא לעשות. לא לחשוב שאוקיי, okay, דברים קרו בדרך א' ב' ג', אז הם תמיד נועדו לקרוא. האנשים האלה שאומרים שהיטלר תמיד היה מפסיד במלחמת העולם השנייה, לא משנה מה, וזה לא נכון, אנחנו לא יודעים מה קורה. או ש... אני לא יודע, מדינת ישראל תמיד הייתה קמה, אלכסנדר תמיד היה נעצר בנקודה זאתי, ואלכסנדר זה חשוב, כי הוא איש, מוזימנדיאס הוא איש שחושב באמת, שברגע שהיעד יוגשם זהו, והיעד לא יכול להתפורר אחרי זה, והאירוניה הגדולה היא כמובן שהוא מנסה להתגבר על הגורל של הפואמה של... זה פרסי שלי? עם ה-I amוזימנדיאס, קינג אוף קינג? כן. כן. הוא מנסה, הוא אומר, אני זה שהפסל שלו באמת יעמוד לנצח, אבל כאילו, זה לא יכול להיות. כמו שדוקסור מנטן יגיד לו קצת אחר כך, דבר לא מחזיק לנצח. גם האמת היא שמה שנורא מעניין זה שהמקור ההשראה שלו, אלכסנדר מוקדון, הוא-הוא הדוגמה הניצחת לאדם שכבש את העולם והתפרק. זאת אומרת, לזה שלא החזיק, הוא לא החזיק. Mm. אז הנה, הייתה, זה, זה אחת האימפריות הגדולות שקמו, האימפריה של אלכסנדר מקדון וגם היא התפרקה. אז אם אתה לומד, אתה יודע, אם אנחנו אומרים, היסטורי הוא טי-טשאס נאטינג, אז זה בדיוק המקרה. זאת אומרת, אתה, אתה חי בעבר, אתה מנסה ללמוד, אתה הולך בעקבות הבן אדם הזה, ואתה לא חושב, אתה לא מהרהר שנייה בסוף שלו. ואיך זה יתפרק, איך אני מונע את זה ש... שלי לא יתפרק. זאת אומרת, אתה לא מסיק שום מסקנה, זה, זה, זה נורא נורא מוזר. שוב, כשאנחנו מדברים על אדם שאמור להיות האדם החכם ב... ב... בעולם, זה מאוד מוזר, ה... ו... ו... וזה לא... שוב, זה לא מוזר, זה פשוט אה, אה, מדגיש את, ה... את הקייס של, של, של, של, אה, של היוצרים, למעשה, אתה יודע, מה, ש... מה שאלן מורן מנסה להראות לנו פה, זה ש... אה, אה, מאחורי כל גיבור על, בתוך כל גיבור על, לא מאחורי, בתוך כל גיבור על יש תכונות אנושיות. תכונות אנושיות שהוא מנסה כל הזמן להתגבר עליהן. אבל בסופו של דבר, הן מנצחות אותו. הרבה פעמים mm. הן מנצחות אותו. אם נסתכל, אתה יודע, נסתכל על כל, הסיפור, כל uh, הסיפורים של גיבורי על שבא, או, לא כל, אבל סיפורים רבים, של גיבורי על שבאו אחרי היצירה הזאת, הרי זו, זו יצירה... זו יצירה מהפכנית מבחינת השינוי בתפיסה של גיבורי העל וההבנה של מה שאפשר לעשות עם הסיפורים האלה. אחרי וואטשמן אנחנו התחלנו לצלול לעומקים שלא היו קודם. ובאמת אנחנו רואים שיש הרבה גיבורים שכל הזמן נאבקים בעצמם. הם כל הזמן נאבקים ב... Uh, bah, bah, אפילו, אתה יודע, אפילו סופרמן, שאפילו לא בן אנוש, יש לו את המאבקים היצריים שלו עם לויס ליין, פעם נותנים לו לאהוב אותה, פעם לא נותנים לו לאהוב אותה, כל מיני, אתה יודע, כל, כל הזמן יש את, ה, את האדם שבתוך, ה, שבתוך האל, זה, הזמן, mm -hmm. זה, זה, זה, זה חוזר המון. אתה יודע, עכשיו uh, uh, אני כן אזכיר ש, שבקרוב, ממש בקרוב מאוד, uh, תיפתח תערוכה שאני עוצרת על uh, uh, גיבורי על כמקור העצמה. Okay. אגב, זה במקור בזמן ההקלטה, אז בזמן שהפודקאסט עולה, תביאו <laughs> בחשבון. ש... כן. לא, נראה לי שהוא יעלה עוד כן. לפני ש... שהתערוכה נפתחת, כי היא נפתחת בתשעה ב... במרץ, אז יש עוד זמן. 아, גם, אוקיי, במונחי... גם במונחי הזמן של וואטשמן ושל הפודקאסט, תש... תשע במרץ 2017. כן, 2017, כן, לא... פורים, yeah. זה. אז בקיצור, אז זו תערוכה שעוסקת ב... Eh, בגיבורי העל, eh, ובאמת גיבורי העל בגישה של ווטשמן, אפילו מזכירה שם קצת את הווטשמן, eh, eh, באמת הגישה הזאת של, של eh, איפה האדם שבתוך גיבורי העל, איפה הסיפור האנושי שנובע מתוך גיבורי העל eh, פוגש אותנו הקוראים. ו, ובאמת, eh, eh, נגיד בישראל, אחד הדברים ש, ש, ש, שאני מראה שם בתערוכה, זה שבישראל, האמירה של וואץ'מן פגעה בול. כי אם לפני זה הללה לנד, הוורודי הזה של יש לנו גיבור וזה, it's a bad, it's a כזה, זה לא עבד עלינו. אנחנו ציניים מדי, כל הדברים שתמיד אומרים, כן, וזה גיבורי עלינו, כזה, זה לא עבד, זה נתקע פה. הישראלים לא הצליחו לשחרר. לא, לא, אני מדברת, שוב, לא כולם, אבל כמסה, לא הצליחו לשחרר, לא הצליחו להתמסר ל... לעונג הסחריני הזה. אבל מרגע שהגיעו העומקים, ויגיע הקונפליקט הזה עם, עם עצמך, עם, עם התכונות האנושיות שלך, אז באמת אה, אה, לזה היוצרים פה כן אה, התחברו ומתחברים. זאת אומרת, היום כשמסתכלים על דברים ש, ש, שנוצרים פה, אז באמת הרבה פעמים מדובר ב, בכוחות על ש, שנובעים מכאב, ולא מאיזשהו, אתה יודע... Yeah. משהו שקיבלת בגלל שמישהו נשך אותך, מישהו פוצץ אותך, משהו קרה לך, כזה. מאחר ודיברת על אנושיות, אני פשוט חושב שמאוד חשוב להסתכל על הסצנות עם בני האדם בניו יורק. כן, ודאי. כי אחת הבעיות הגדולות עם הסרט של וואטשמן, שדיברת עליו בפודקאסט נפרד, זה העובדה שההשמדה של ניו יורק שמגיעה בסוף הגילון הזה היא כואבת במיוחד, כי היי... יש שם בני אדם שהם לא סתם כאילו, נתונים סטטיסטיים של אה הוא הרג כך וכך מיליוני אנשים. יש שם בני אדם שלמדנו להכיר ובגילון הזה אנחנו רואים את הסגירת מעגלים, כל הקצוות הלילתיים כן. של כל האנשים האלה ואת האנושיות המאוד מאוד פגומה וכואבת שלהם. וזה מתחיל כשגלוריה אשתו של הפסיכולוגיה ניתחת ראשך כן. מגיעה לדוכן העיתונים וה... מוכר מנסה לדבר איתה באופן שהוא כזה, הוא רוצה להיות בן אדם נחמד, אבל זה שנות ה-80. הוא ישר שולח אותה לאנגלית הקרוב. כן, זה כזה... אה, יש את הבחור השחור שמוכר שעונים במועד הרחוב, את בטח מכירה אותו, והיא בצדק נהנה. אתה חושב שאנחנו חברים זה מועדון? כן, כן. כן, האמת היא שיש פה באמת סגירה מדהימה של קצוות. זה מין, אחד הדברים הבאמת... מרשימים, כשדיברתי קודם על, על האיכויות המופלאות של הספר הזה, יש, יש פה יכולת מדהימה גם לשזור תת סיפורים בתוך, בתוך הנרטיב המרכזי, וגם, וזה פנומנלי ומאוד מאוד נדיר, בדרך כלל כשמדברים על, אתה יודע, שמדברים על טקסט מאויר, דברים על טקסט mm. ועל איור ועל יחסי טקסט ואיור, אוקיי? וגם כשמדברים על קומיקס, אז אה, אה, פעמים רבות אפשר לקרוא את כל הספר ואז להתבונן באיורים וזה הולך. פה, אחד הדברים שבאמת מדהימים אותי בכל פעם מחדש, הוא האופן שבו אלן מור לקח את ה... טקסט ואת האיורים, כי אנחנו יודעים שהוא, שהוא גם מאוד מאוד, אתה יודע, בלי לקחת שום קרדיט מדייב גיבנס כמובן, כן. אבל אין מור, יש לו אינפוט מאוד מאוד מרכזי פה גם על, בכל מה שקשור למה קורה באיורים. הוא פשוט לקח את שני האלף-ביתים האלה ושקשק אותם ביחד, ואז התחיל לבנות, לכתוב סיפור עם האותיות, לא משנה, גם מזה וגם מזה. זאת אומרת, הטקסט והאיור, יש פה אה, אה, אחדות. מדהימה, מדהימה, מדהימה, שמאוד קשה, מאוד מאוד קשה להגיע אליה. זאת אומרת, להיות מסוגל להתחיל משפט בטקסט שיגמר באיור, או, ש, או שימשיך לאיור בפריים הבא, שימשיך למשפט, שזה באמת, ה, ה... ה... יש פה איזושהי סימביוזה... ה... מדהימה, והוא עושה את זה גם עם הסיפורים, גם עם, mm. ה, עם הדברים שהוא ככה זורק, נגיד כמו הסיפור פיראטים, שאתה אומר, נו באמת, מה עכשיו אתה, מה פתאום העברת אותי לסיפור פיראטים הזה, או, ה, או הדוכן עיתוני, או ה, כל הדמויות הקטנות, שאתה אומר, אבל מה אתה מפסיק אותי עכשיו בשביל לשמוע על הזוג לסביות האלה, כאילו, מה, אתה, ו, מה הקשר? ו, ו, ו, ואתה, ו, ופה הכל נסגר, עכשיו הכל נסגר, אם קודם זה היה קקופוניה, זה נסגר במין הרמוניה מדהימה, שבאמת, אני חושבת ש... ש... שה... שהדבר הכי חי... בעיניי, מה ש... שאני כל פעם מחדש, שאני מצטמררת שאני... שאני קוראת את זה, זה הדיאלוג של... שמוכר העיתונים ושל הילד. אוקיי? Mm. הילד שלא נראה כל כך ילד, הוא אפילו לא נראה נער, הוא נראה... ד... מ... דייב גימונס תמיד מצייר אנשים כן, קצת כן. יותר מדי מבוגרים. כן, שזה קצת מוזר, אבל לא משנה, אבל, אבל זה ש... יש את הקטע שמוכר העיתונים אומר לו, שאומר לילד שהוא התחיל לעבוד בתור מוכר עיתונים אחרי שאשתו נפטרה בגלל שהוא רצה, ל, רצה לתקשר עם אנשים, אז כאילו בוא, בוא נדבר, הוא מנסה להגיד לו, כן, אנחנו, יש לנו אותו שם וזה, ולתקשר איתו, והילד זורק אותו, אומר לו, מה בסדר, יופי, יש לנו אותו שם, לאלפיים איש קוראים ככה, זה כאילו מה <אז> זה, ואז בסוף בסוף, כשיש את הפיצוץ, בפריימים האילמים, הפריימים שגומר, שגומרים את, את הפרק הזה, אוקיי? Okay? יש לנו את, ה, את מוכר העיתונים והילד שמתחבקים, הופכים לאחד ונעלמים. וחוזרים זה ללבן זה... שפותח את הפרק. האירוניה הגדולה בדיאלוג בין מוכר העיתונים לנער זה שהילד אומר לו, כאילו... Lot of people call וזה ביצירה שכל כולה, כאילו כל פאנל וכל דיאלוג, הוא ספציפי סמל. כן, הוא סמל של משהו אחר. כן, כן. לא, ברור. אלן מור כותב דיאלוג נטורליסטי שסותר לחלוטין את העולם שבו הדמויות האלה פועלות. לא, הוא לא, לדעתי הוא לא סותר, הוא נורא נורא נורא, אנחנו נורא מבינים, גם אתה יודע, הילד אומר שהוא בא לשם בגלל ש... אין לו אף אחד בבית, ופה, ופה, ופה חם, וזה, אז הוא, הוא מגיע גם, זה כאילו, הוא בכלל לא מבין. הוא בכלל yeah. לא מבין. הוא קצת, אלן מור, מתייחס פה לדמויות, קצת כמו שה, שה, שה, שהדמויות, שעוזימנדיאס מתייחס לבני אדם. בסדר? שגיבורי העל, yeah. הם כאילו, הם קטנים ולא מבינים. גם הוא קטן ולא מבין, ואנחנו מבינים שהוא לא מבין. כי אתה לא יכול שוב, להגיד משפט כזה... ושוב. וזה... מה? כן. הוא אומר אפילו, אני בא לפה לקרוא את הקומיקסים האלה שוב ושוב ושוב, כן. כי הם לא הגיוניים, ואני אמשיך לקרוא את זה עד שזה יהיה הגיוני, או, כמו הקורא של וואטשמן. כן, לגמרי. כן. וגם, ו, ו, והוא גם, אתה יודע, הוא אומר משפט שהוא כל כך לא מתאים, שברור לנו שמנסים להגיד לנו משהו. זאת אומרת, לא יכול להיות שהמשפט הזה הוא, הוא נמצא פה, הדיסוננס הוא כל כך... חזק וכל כך גדול שאתה, חיה, שאתה, שאתה אומר, אוקיי, אז בטוח יש פה משהו, אז איפה הם ייפגשו? אתה ממש מחכה עכשיו, מרגע שאתה שומע את המשפט הזה, ואתה מבין כמה הילד הזה לא מבין שיט, ואתה מחכה לרגע שבו הוא יבין. עכשיו, המצמרר הוא שאלן גורם לו להבין את זה בדרך הכי מחרידה שהוא יכול. זאת אומרת, הוא פשוט, אתה יודע, משמיד אותו, ובשנייה האחרונה, לפני ש... לפני שהוא, שהוא, שהוא נעלם, הוא מבין. הוא מבין הכל בתכלס, אתה יודע. הוא גם yes. מבין, הוא גם בסופו של דבר מבין את הקומיקס, לא מובן שהוא קורה, כי אנחנו הרי יודעים שהקומיקס שהוא קורה, הוא, הוא, הוא איזשהו קול uh, בית ל, ל, ל, ל, לסיפור של וואטשמן. זאת אומרת, יש, הוא גם, uh, uh, גם אנחנו, כשאנחנו קוראים את, ה, uh, קוראים את הפרק הזה וקוראים על ההגעה, של, ה, של הגיבור לספינת הרפאים, ואתה מבין, שמה, אתה, אתה מבין ש, שזה הולך להיגמר רע גם פה וגם שם, ופתאום כל, כל האנלוגיה מתבהרת מאוד, ואתה מבין על מה, על מה, למה קראנו את זה כל הזמן. אז גם mm. הילד הזה בשנייה לפני הפיצוץ לדעתי הבין. <laughs> יש, יש משהו מקסים בעובדה שאלן מור, שהוא כותב רוב הזמן, מאוד קר ומאוד טכני, הסטנלי ו... קובריק של הקומיקס ממש, כן. uh, מצליח למצוא ברגעים מאוד ספרים ורועצ'מן אנושיות, והרעיון שבזמן שגיבורי העל רבים ונלחמים על הגורל של מיליונים, בלי, לה... בלי להכיר בכלל את המיליונים האלה, האנשים הקטנים האלה מסיימים את החיים שלהם ב, אוי תראו, קורה משהו רע, אני צריך לעזור, ועובדה שהפסיכולוג אומר לאשתו כאילו, כן. אני לא יכול שלא לעזור. כן. והשוטרים האלה שכבר פוטרו מהעבודה שלהם, רואים צרות, ותראה, זה כבר לא העבודה שלנו, אבל אנחנו לא יכולים שלא לעזור. כן. שזה, שוב, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לנקודה הזו של, של, ה... של מי היו גיבורי העל לפני שהם נהיו גיבורי על. בסופו של דבר, הם היו בני אנוש שרצו לעזור. <laughs> אתה יודע, הם כאילו כל אחד, אפילו רורשך, אוקיי? Okay, בדרכו המופרעת, רוצה לעזור, רוצה לתקן. הוא mm -hmm. רוצה לתקן את העיוות שהוא שמו אה, בני האנוש. אה, הוא גם, אה, נגיד, יש, אה, יש את הקטע המופרע, מופרע, לדעתי זה בפרק עשר, שהוא מגיע ל... שהוא חוזר לקחת את התלבושת שלו, והוא mm -hmm. פוגש את, ה, פוגש את, ה, את השכנה שהלשינה... בעלת שיל... בית. כן, בעל כן, בעלת בית, זהו, שהלשינה עליו, ויש שם רגע שאתה בטוח שהוא לחסל אותה מול הילדים שלה. ואתה יודע, ואתה רק, כל מה שאתה אומר זה, בבקשה, כאילו, ת, כאילו תתגבר על זה, תמשיך. ויש מין, לפחות אצלי הייתה הנחת רווחה, כשדן אומר לו, מצליח לשכנע אותו שתעזוב, זה לא, אתה יודע, זה כמו שכל מיני, כמו שיש התקלות עם איזשהו ארס, עם איזשהו פושע, לא יודעת מה וזה, ואז, והוא כמעט שולף את הסכין, ואז החבר שלו אומר לו, תעזוב, הוא לא שווה את זה, בוא, כזה. זה אותו דבר, זה ממש אותו דבר, אתה מרגיש את האלימות, אתה מרגיש את הסכנה, אתה מרגיש עד את כמה האיש הזה, בשביל הצדק המוחלט שלו, מסוגל לעשות דברים מחרידים. Mm. אז זהו, זה... זה... ו, ופה אנחנו רואים ש, שבסופו של דבר, שוב, מה שפועל, מה שמפעיל את כולם, זה לא הצדק המוחלט, אלא שלו, זה השלו, זה האיש שעומד מאחורי הזה, שניתן לו איזשהו כוח, ושהוא מחליט לפעול. ולאו דווקא, וזה אה, שהוא כל כך חזק, זה לאו דווקא אומר ש, ש, שבאמת כדאי שהוא יהיה זה ש, שיעשה את הדברים. הרי הספר הזה, בזה שבבחירה אה, הזאתי להשמיד עיר שלמה אה, בשביל להציל את האנושות, זו הרי בחירה ש, שחוזרת שוב ושוב, גנרלים וזה, תמיד, mm. הרבה, תמיד בסופו של דבר אתה מגיע לרגע שבו אתה צריך להחליט איזה מחיר תשלם בעבור מה. וככל, זה... ש... וככל שיש לך את ה... יותר כוח בידיים, ככה הדילמות האלו נהיות יותר גדולות ומגיעות uh, בקצב ומהיר יותר. זה תמה שמאוד חוזרת ב-1986, דיברנו לפני כן. הקלטה על The Dark Knight Returns, ויש כן. את הסצנה שבה ג'יימס גורדון מדבר על איך שאבא שלו היה חייל בזמן מלחמת העולם השנייה, ו... ויש את השמועות שרצו, לפחות בשנות ה-80 עדיין, שהנשיא, מי זה היה? אייזנהאואר? ידע, כן. ידע שהמתקפה על פרל ארברט תגיע ונתן לה לקרות רק כדי שיהיה תירוץ להכניס את אמריקה למלחמה. כן. והוא אמר, והוא מתחיל לשפוט, אותו, ואז אומר, אבל אני לא יכול לשפוט אותו. זה גדול מדי, כי אם כן. הוא לא היה נכנס למלחמה, אלוהים יודע מה היה קורה. נכון. ו... איך אתה יכול לשפוט את אוזי מדיאס? איך אתה יכול לשפוט את אייזנהור? איך אתה יכול לשפוט את בטמן בסוף של דבר? נכון, באמת אתה לא יכול לשפוט, אתה לא יכול לשפוט אותם, אבל מצד שני, מה שאלן מור פה, זה, כאילו, מה רצים כל כך מהר לקרוא לגיבורי על? יופי, הם, הם יגיעו, ואז מה? ואז <אז> מה? אתם, לא, כאילו, אתם לאו דווקא יכולים לסמוך עליהם בכזה עיוורון. ולהגיד, יש, הוא כאן, הוא יציל את הזה, אין לדעת איזה מחיר תשלם בשביל שהוא יציל את הרגע, הוא יציל את היום. וזה באמת משהו שהוא נורא מעניין, כי, כי אה, זה קצת משתף אותנו, לנו נורא קל בתור אלה שנעזרים בגיבורי העל, פשוט להניח להם לעשות את העבודה, הם גם, אתה יודע, עושים את העבודה הקשה, נלחמים, זה, פה, שם, לא יודעת מה, מרימים משאיות, לא, מה שהם צריכים לעשות הם עושים, אוקיי? אבל הם גם צריכים אה, לקחת החלטות, הם צריכים להתלבט ולקחת החלטות. ולנו נורא כאן, אנחנו יושבים בצד, אתה יודע, כמו ילדים שההורים שלהם מסדרים להם את העניינים. זה נורא נחמד שמישהו אחר לוקח את האחריות ומחליט ההחלטות במקומך, ואתה כאילו בעמדה מאוד איזה, אבל מצד שני, זה מצד אחד, מצד שני, ברגע שאתה נותן למישהו אחר להחליט את ההחלטות בשבילך. אז אתה גם אומר, אוקיי, אני מוכן לשלם את המחיר על ההחלטות שמישהו אחר מחליט בשבילי. אז זאת אומרת, יש פה איזשהו, וזה מה שהוא מנסה להעיר, זאת אומרת, זה לא לגמרי אה, ורוד ולא לגמרי אוטופי זה שיש גיבורי על. גם גיבור... כשאין גיבורי על זה באסה, כשיש גיבורי על זה גם לא שוס. אז, זאת אומרת, הכל באמת מורכב, ושום דבר הוא לא נצחי, ושום דבר הוא גם לא שחור לבן, כמו אה, שידידנו רושך אה, כל הזמן אה, אה, חושב. שבאמת הכל הוא, זה למעשה הגרסה הראשונה של 50 shades of grey, <laughs> הספר הזה. זאת אומרת, הכל באמת מאוד באפורים, ובאדומים במקרה הספציפי <laughs> של <laughs> ה... כן. <Okay. laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> אני אנסה להחזיר אותך עכשיו באמת לקריאה הראשונה שלך. כמה בשוק היית מהסוף של הגיליון הזה בפעם הראשונה? <laughs> לא האמנתי. לא האמנתי. כאילו <laughs> אמרתי, וואט? פשוט קראתי, אני את ה... קראתי את העמוד הזה עשר <מח> פעמים. כן. שיליות, קודם כל בשביל להיות בטוחה שהבנתי <laughs> מה שקראתי, ואז אחר כך בשביל לראות איך הוא מוביל לזה. איך זה קרה, איך הוא פתאום, איפה, איפה, איפה טעיתי, איפה, איך לא עליתי על זה קודם. אני כאילו נורא אוהבת ל, לתפוס את ה... כאילו ל, ל, ל, ל, ל, לגלות את הסוף, זה נורא כיף, כולם אוהבים. ל, ל, לנחש את הסוף. אתה יודע. לנצח, וגם... לנצח, את, לנצח את הסיפור. לנצח את הסיפור. זה נורא כיף להבין. Mm. ופה הוא פשוט, בסדר, כולנו יודעים כבר שהוא אשם. כולם, גם הזה, החברים שלו, כולם יודעים. אבל כזה אשם? זה כאילו משהו שאתה אומר, יו. כי הוא באמת מוביל, הוא, הוא, הוא לוקח אותך לפי ה... אפילו, באמת, אני זוכרת ש, ש, ש, שאמרתי לעצמי, די, נו, אחרי כל מה שעברנו, זה מה שאתה נותן לי את, ה... <laughs> את הנאום הזה של הנבל על הכי קלישייתי ever. וה והסיום הזה, זה, זה פשוט, זה אפילו לא סתירה, זה בוקס בפרצוף חבל על הזמן. זה באמת מדהים. ממש, כן. Mm. ואחר כך גם, אחרי, גם מה שמדהים זה שאתה בכזה הלם. שאחר כך אתה קצת בהלם קרב מהדבר מה, מה הזה, ואז עוד הסיום הזה הלבן וזה, ואז זה שאתה מגיע לפרק 12, ואתה יודע, לכפולה המדממת את הראשונה, אתה כן. כבר כל כך, אתה כל כך overwhelmed. אני, אני לא רוצה לחשוב אפילו על האנשים שקראו את זה ב-87, כשהגיליון הזה יצא כבר, כן. והיו צריכים לחכות יותר מחודש שהגיליון האחרון כן, יתקן קצת. זה... ו... הם כזה, הם ראו את הלבן הזה, את הדמויות נמחקות ו... לדעתי הם לא לה? ציפו, לדעתי, אני לא אתפלא אם אנשים חשבו שבזה זה נגמר. לא, ידעו שזה יהיה 12 גיליונות, אבל כאילו... אולי הוא טוב, אולי הוא איזה... אבל המחשבה של מה... כן, מה יקרה כן. אחר כך. כן. והרעיון שעם שזה אגב מה שבאמת קורה אחר כך בגיליון עצמו, הוא, הוא גם כן פשוט. מרתק, כי בשלב הזה, בדרך כלל הדברים שקורים בחומרי הרקע של אחרי הגיליון, זה לא דברים שאתה מרגיש שלהם קשר רגשי ישר אחרי זה כזה, אוקיי, זה אני אתמוך של רורשך, אחרי גיליון שלם שבו דיברנו עם רורשך, אז כן. זה בסדר. אבל פה זה רעיון קליל עם סלבריטאי, שנייה אחרי שרינות או רוצח מיליוני אנשים. כן, לא, וזה גם באמת ה... הסכריניות, ה... המסחריות, המסחריות הזו, שאתה פשוט יכול לקחת אותו, לקחת הדמות שלו. ולהחליף אותה בכל, אה, אה, בכל אה, אה, כוכבן או כוכבנית אה, עכשיו מהאח הגדול, זה יהיה אותו דבר. זה פשוט, אתה יודע, זה אותו כלום. אין שם כלום ברעיון הזה הרי. כאילו, כן, מתי זה, מה זה, כזה, קוני, כזה? אני נכנס ל... אני נכנס ל... ל, ל נו, לטירה הזאת שלו, <מח> לזה. מין כזה, וואט, מה עכשיו הטירה? ראינו אותה עכשיו הורסת הכל שם, כאילו, מה עכשיו? זה, זה, לא, זה, זה מהמם. זה מהמם איך אה, הנונשלנטיות שבה הדברים ממשיכים להת, להתקיים, אתה מבין? וזה אנחנו... לא, אנחנו... אה, בשנת אלפי 2017, הנונשלנטיות של הרוע נראה לי הולכת להיות תאם המרכזית. כן, כן, לג... כן. והאמת היא שלקרוא את זה ב... בימים אלו זה בכלל... טוב, אבל... אני לא זוכרת שבכל הקריאות שהיו לי ל-Watchman, והיו לי כמה וכמה מאז, ש... מאז שפגשתי אותו לראשונה, אני לא זוכרת ש... לא... שהוא לא עורר בי איזשהו... איז... איזושהי תובנה לגבי משהו ששמעתי בחדשות שנייה לפני. זאת אומרת, זה... זה מאוד... שוב, בגלל שהוא כל כך מדבר על טבע האדם ועל, ועל מה שכוח עושה לאדם ו... ו... ו... וכל העניינים האלה, אז זה... זה לדעתי מתאים... לא משנה באיזה שנה תפתח את זה, זה תמיד, uh, תמיד יהיה לך משהו to refer to, זה, זה מאוד, uh, mm. כן, מאוד עמוק. עכשיו, אתה יודע, יש עוד משהו שחשבתי עליו. אצלי, uh, זה מצחיק, אבל, או שלא מצחיק, אבל אצלי uh, הוואטשמן בא עם הסנדמן. הם שניהם באים ביחד. אולי בגלל mm. שמתי שהוצאנו את הסנדמן, כולם אמרו לנו, למה להוצאת את הוואטשמן? לא, לא, לא כולם. אתה יודע, יש את מחנה סנדמן, מחנה ווטמן, אז כל מי ש... אני, זה ואני זה... תמיד עומד ברקע של ההרצאות שלך וצועק, אטומיק רוברום, <laughs> וכולם כזה, <laughs> על מה אתה מדבר? <laughs> אני יודע, אף אחד לא תומכות ממך, לא אכפת, טוב. אני אמשיך, אני אמשיך, אני אמשיך לצעוק את זה בהרצאות. כן, כמו כן. אנשים שצועקים, נגנו פרי ברדס כן, תמיד. כן, לגמרי. <laughs> אבל <laughs> זהו, אז, אז, אז, ובאמת, <laughs> הן הרי נורא שונות, <laughs> זה, זה, זה, <laughs> זה שתי יצירות, <laughs> פשוט כן. שלא... הם, הן כאילו לא קשורות בכלום אחת לשנייה, חוץ מהתקופה שנוצרו בה, ועוד משהו... אה, יש הבדל ש... של חמש uh, שנים לפחות, לא? לא. סנדמן תחילת שנות ה-90 זה היה, לא? לא. או שזה היה 89? התחיל, כן, זה התחיל איזה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד קרוב, mm. ומה שהדהים אותי זה, ה, זה, זה העניין הזה אתמול ש... חזרתי עוד פעם על הפרק הזה, ככה לרענן את הזיכרון וזה, וראיתי את, ה... את הריב של, ה... של זוג הלסביות על סף <אח> סוף העולם ועל סף כל גלוני הדם שהולכים להישפך. לא יכולתי שלא לחשוב על, זו... על הריב של זוג הלסביות בסנדמן הראשון, שנייה לפני שדוקטור ש... די שוחט שם את כולם. כן, דוקטור די ספוילר את כולם, כי הבטחנו לספוילר את וואטשמן. אה, מרד, מרד, סליחה. לא משנה, אבל זה בקטנה, אנחנו ידענו שהוא הולך לשחוט שם את כולם, זה לא שמישהו חשב שהוא לא יעשה את זה, אבל בכל מקרה, אבל זה מדהים, ואתה יודע, ועצרתם אותי, אז שנייה, למה? למה דווקא, למה זה... זה מאוד, הרי בסופו של דבר, הפרק הזה, פרק של דוקטור די, מאוד דומים, תחשוב על זה. מאוד דומים, נבל על מופרע. עם כוחות שיכול לשלוט ב, בבני אדם ולהטיל ולה, עליהם, אה, להפיל עליהם מוות, להביא למותם, והוא עושה את זה, וזה על רקע סיפורים אנושיים קטנים. זאת אומרת, זו טכניקה, זה, זה די, זה כאילו, אתה יודע, זה מאוד מאוד דומה. טוב, וגיימן ומור הם חברים. הם חברים, ש... כן, גם הוא היה, היה שותף פה. הוא היה שותף, mm -hmm. יש לו, לא, כן. אני אוהב בטוח שגיימן זה החבר האחרון שנשאר לאלן מור בתעשיית הקומיס, אחרי שאלן מור הנדיב את כל השטופים היוצרים שלו לשעבר, כי הוא אמן דגול, אבל איש שמאוד קשה לעבוד איתו, מסתבר. בסדר, אבל תקשיב, ממש... קצת כמו זימנדיאס, לגאונות יש קורבנות. כן, אבל תראה, כל עוד נשאר לו ניל בתור חבר, אז נראה לי שהוא מסודר, זה אחלה חבר. כאילו, בינינו, אתה יודע. חבר מגניב לגמרי. כן, זהו, אז... לא, זה מדהים באמת ה... ה... בכלל, כשאתה שאתה... מסתכל על היצירה הזאת וחושב על הדברים שאחר כך, שניסו לעשות, לא כל כך הצליחו, אתה מכיר יצירה שמצליחה לשחזר את הדבר הזה? דיברתי על זה באמת בפרק, דיברנו על זה בפרק הקודם, אני וזה היה יעקב שראלי, אם כן, אני זוכר נכון, כן, האורח. כן. אני חושב שאף אחד לא יכול לשחזר את וואטשמן כל עוד הם יגידו שהם רוצים לשחזר את וואטשמן, כי ברגע שאתה אומר, אני רוצה לעשות מה שוואטשמן עשה, אתה, אתה מפסיד. כן. כי מה שוואטשמן עשה היה לא להיות כמו דבר אחר. ואם מסת... יודעת, אם אני שואל את עצמי, יש, האמת, יש כמה וכמה יצירות שאני מוכן לשים בקנון האישי שלי. מעל ל-Watchman. האם היה להם את אותה חשיבות למדיום מאז שנות ה-80? לפחות במקרה של ז'אנר גיבורי העל, התשובה היא לא. כאילו, Watchman זה, זה הצל שאי אפשר לברוח ממנו כשזה מגיע לגיבורי על. כן. הדבר היחיד שמתחרה בזה, כאמור, אולי, זה The Dark Knight Returns. כן. אבל, לא לפחות, לפחות ברמה הטכנית של בניית הסיפור, אני, כאילו, מאוד קשה לי לחשוב, כי זה באמת וירטואוזי. זה באמת באמת וירטואוזי, המלאכת עבודת הנמלים הזו, של ה... של ה... זה, זה באמת משהו שכשזה קורה, אתה יודע, גם בספרות פרוזה רגילה, זה דבר שמאוד מאוד קשה לעשות. מאוד מאוד מאוד קשה לעשות, ומעטים האנשים שמצליחים להגיע לרמה כזאת, של... של, אתה יודע, של הרכבה עדינה של אלמנטים, ואז ש... מעשה נבוקוב כזה. כן, כן. זה מאוד מאוד קשה, ובאמת מבחינה הזאת זה מרשים, זה באמת מרשים מאוד מאוד, היכולת הזאת. באמת הייתי שמחה לדבר עם העורך של הוואטשמן. אם בכלל היה לו מה לעשות, אם אלן מורן נתן לו לנשום, להגיד לו. ליין הוא העורך, ויש לו הרבה מה להגיד על וואטשמן. אני חושב ש... לא, השאלה אם היה לו מה להגיד בזמן העבודה. אם מישהו נתן לו בכלל לצייץ. ליין ווין לוקח הרבה מאוד קרדיטה להצלחה של וואטשמן. כמובן, אתה יודע איך זה. אני חושב שהוא קצת מריר, קצת. הוא היה אחד מהכותבים של before וואטשמן. יצירה שלו הגיע ברמה של ה... ל-Watchman, נגיד כן. את זה ככה. תראי, הוא, גם ו... בחור, הוא גם היה בחור שכתב את Swamping לפני שאלן מור בא וכתב את Swamping והפך את זה ללהיט, אז כאילו, כן. יש לו סיבות להיות מריר. <laughs> כן, אתה יודע אבל שכאילו אני מתייחסת ל... למרירות של עורכים בהרבה אמפתיה, כי עורך זה... זה... זה דמות שלא לא כך מבינים מה הוא עושה, ו... ויש לו... יש לו השפעה מטורפת, מטורפת, מטורפת, מטורפת על היצירה. כשנותנים לו. זאת אומרת, ה, ה, התהייה שלי היא האם אלן מור, בהיותו אלן מור, האם הוא נתן לו, ל, נתן לו ל, ל, לעשות את עבודתו כאורך? כי אם כן, mm -hmm. אז, אז, אז, אז אני מניחה שחלק מה, מה, באמת מהמאסטרפיס uh, הזה, מה, uh, מהאומנות הזו, היא הודות לו, uh, כי זה למעשה, mm -hmm. יש בזה הרבה מעריכה, ו, ו, ו, וזה מדהים, זה מדהים. Uh, למעשה, ואני... אני חושב ואני... שבאופן אירוני, תחום הקומיקס הוא מקום שבו יש יותר מקום של כבוד לאורחים, ולא משום סיבה אחרת, משום שהרבה אורחים בשלב זה אחר נהיים יוצרים. כן. Uh, האמת היא שזה כאילו תמיד משעשע אני... אותי, תמיד זה משעשע אותי כשאתה יודע, כשאתה פותח... את העמוד הקרדיטים של, של קומיקס, אז יש לך, בחו"ל, לא בארץ, אבל בחו"ל yeah. יש okay. לך את העורך הראשי, ואז את העורך של הספר, ואז את העוזרים של העורך, וזה כאילו שמונה אנשים, רק, אני זוכרת שהייתי אה, צריכה, אה, שעבדתי על, אה, מה זה היה? שז"ם, שז"ם זה הטייטל קומיקס, הטייטל DC הראשון שזה, שהוצאנו בעברית. וביקשו מאיתנו בעמוד הזכויות לכתוב את השם של העורך, לציין את השם של העורך. ואני מסתכלת על הרשימה, אני אומרת, אוקיי, אבל מי מהם צריכה לכתוב עכשיו? זאת אומרת, ארמדה של אנשים, זה כמות האורחים שיש ב-DC יותר מכל הצוות שלנו פה בארץ. אבל יש את המיעוט של אורחים בקומיקט שינים מפורסמים בגלל העריכה שלהם, קרן ברגר בוורטיגו, ג'ון ברבר ב-IDW, אני אומר שיש את הכמות המועטה הזאתי, ועכשיו פתאום יש לי בלנקאוט, שזה חוק מרווי, זה תמיד קורה לי. כן. לא, ברור, אתה יודע. פולביץ לזמנו, כן. פולביץ, פולביץ עדיין, אתה יודע. עכשיו, אני חושב שהוא פרש מדיסי. הוא פרש, אבל הוא עדיין, אתה יודע, פגשתי אותו כבר בכמה קונים, והוא תמיד מגיע, אני תמיד שמחה לראות אותו. תמיד יש לו, זה, תמיד יש לו דוכן כזה, הוא יושב, ואתה יודע, צריך לחכות בתור, בשביל לדבר איתו, פול לויץ הוא לגמרי פול לויץ, אתה יודע. הוא, אבל הוא גם היה, אתה יודע, הוא הגיע לדרגות מאוד מאוד בכירות ב-DC, ש... כן, הוא, הוא היה הפאבלישר כן, שליו, כן. כן. בזמן שוואטשמן כן, יצא, כן, אם אני זוכר כן, נכון. כן. כן. אז, אז אתה יודע, אז הוא, כאילו, כן, הוא בהחלט דמות מאוד מרשימה בתחום עריכת הקומיקס. כן. אני חושב שאנחנו נסיים את הפרק הזה. Uh, יש לך עוד uh, משהו שאת רוצה להזכיר, עוד פרויקטים שבדרך, uh, דברים שהמאזינים התעניינו בהם? Uh, יש לנו, האמת היא, המון, uh, המון דברים נורא נחמדים שהולכים uh, לקרות, uh, גם יש, uh, הזכרת את ה... נו, את ה... ברח לי עכשיו, ספייס רובוט? ספייסר, אטומיק uh, רובוט, אטומיק -מיקרוב. רובוט, כן, אז אתמול אני, ראיתי כן. את אטומיק רובוט העטיפה שלו, בגלל שאני עובדת עם דורית מאיה גור על, על ספר שממש יצא עוד שנייה, נורא נורא מגניב, mm -hmm. סדרה חדשה וזה, ו ו ואנחנו חושבים על הלוגו וזה, אז הסתכלנו על אטומיק רובוט אתמול, <laughs> סדה. אז oh. הוא לא הוא לא, לגמרי, <laughs> לא לגמרי, אנחנו לא מתעלמים ממנו לגמרי, אז יש באמת <laughs> את זה, שזה, אתה יודע, סדרה חדשה של דורית, שזה לא קרה כבר הרבה זמן, ו... זה הרבה יותר בוגר ומתוקתק ומדויק מפלאפלמן, שהוא גם מאוד מגניב, אבל רואים, אתה מסתכל על פלאפלמן ומסתכל על הסדרה הזאת, אתה אומר, אוקיי, עברה תקופה, הבחורה עפה. כאילו, זה באמת ממש מדהים מה שהולך שם. אנחנו עוד מעט מוצאים Justice League, ממש ממש... את הגרסה של Unlimited, נכון? Unlimited, כן, שזה גם... ממש ממש מרגש, ו... קומיקס ו... ליגת הצדק אהוב עליי משנות האלפיים, האמת. זה, כן, אתה אמרת לי את זה, וכל כך שמחתי, שזה מה ש... <laughs> <laughs> שזה הקומיקס... <קומיקס> זה ו... מהסדרות האלה שפורסמו לילדים, והיא הייתה באותו זמן הרבה יותר טובה מהסדרות המינסטרימיות למבוגרים שרצו לצידה. כן, אתה יודע, תראה, אני חייבת להגיד לך שזה לא פשוט למצוא קומיקסים לילדים, אה, שהם באמת אה, נותנים לקומיקס להיות, אה, לזרום, ולא לחנך. יש... אה, זה מאוד מאוד קשה, יש הרבה מאוד קומיקסים, בטח שבגיבורי על, שה-PC שם שולט ביד רמה וזה נורא נורא מבאס, ודווקא בסדרות האלה, אה, אה, כן אתה מוצא סיפורים טובים. שוב, לא, לא כולם, מזל שיש הרבה, אבל אתה כן מוצא סיפורים שאתה אומר, וואלה, איזה מגניב, סיפור, ממש סיפור של גיבורי סיפור uh, שמכבד את הקורא, שלא מנסה לגונן עליו, שלא מנסה לזה. זה ספרים שכאילו, זה, שכיף לקרוא, הדבר היחיד לי שמבאס בהם זה שהם קצרים. זה ה... אתה יודע, גם הספרים שלנו, זה אוגדנים של שלושה סיפורים, זה עדיין, אה, אה, לא מאוד ארוך. אה, זהו, מה עוד יש לנו? זה, יש לנו את ה-understanding comics שיצא הקיץ בשעה טובה ומוצלחת. מדברים אה, על יצירות מופת בתחום. מדברים על יצירות מופת בתחום, כן. תאר לך ש-understanding comics אני בכלל uh, הכרתי באוניברסיטה כשעשיתי תואר ב... שעבדתי על העבודת מאסטר שלי בחקר התרגום. ו... ומישהו אמר לי, המרצה, אחת המרצות שלי אמרה לי, את זה את חייבת לקרוא. וזהו, ומאז זה, כאילו אף אחד לא נוגע בספר הזה בבית רק עם כפפות של משי. אז זהו, זה יצא בעברית, זה גם, זה פרויקט מטורף עם הקיבוץ המאוחד, ש... שהוא נמשך כבר שנים. הוא... זה ככה עולה, חוזר, כל מיני קשיים, עניינים, אבל זה עוד, עכשיו יש לו תאריך יציאה לאור, וזה פשוט מרגש, באמת מרגש. אוקיי. Okay. כן. זהו, ויהיו, אתה יודע, כל הזמן יש פרויקטים, זה נורא כיף, יש כל הזמן דברים שקורים, דברים חדשים. יש, כן, יש, יש עוד כל מיני הפתעות שאני כן יכולה לדבר עליהן, לא יכולה לדבר עליהן, אתה יודע, כל האלה, אבל על אלה אני כן יכולה לדבר, וזה ו, מגניב. <laughs> <laughs> ופרקים קודמים ועתידיים של who podcast of watchman, אפשר למצוא כמובן ב-alilon,alilon.net, בלוג הקומיקס המוביל בישראל. אני הייתי תום שפירא. ואני הייתי מיכל, זה מה שאני צריכה להגיד עכשיו? <laughs> <laughs> אמרת את <laughs> זה, הנה. Okay. ועד הפרק הבא נמשיך ונשאל, who podcasts the watchman.